Eruită vitejie cu vivoase părinte și cu prea înaltă înțelepciune, luptându-te împotriva patimilor și toată deșertăciunea urând, nici de cum nu a putut biclanul vrășma să te înșelem. Precum oare pe strămoși prin gustarea celor oprite, Sau cu ridicarea firii împotriva ziditorului, Ci cu amărăciunea înfrânării, ca și cu o dulce dulce desfătare. Petrecându-ți toată viața, De săvârșită smerenie ai câștigat. Și nu, numai în viață ai petrecut necunoscut, ce și după moarte ți-ai ascuns Trupul în apa Dar do. Te preamărește pe slugile sale, dar ai descoperit ca o comoară izvorătoare De tămăduiri tuturor celor ce pătimesc. Roagă-te doar pentru sufletele noastre, Este poporul tău și bine moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări. Înălță fruntea drept săvitorilor creștini și trimite peste noi minele tare cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu nescătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei de viață făcătoarei cruci, cu o grătinire cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri. Pentru rugăciunile noi și slămitului proroc, înainte mergătorul noi ești botezătorului Ion. Ale Sfinților, stăvinților, lor într-o tolăudaților apostoli, Ale Sfântului Apostol, Andrei, ce ne întâi chemat-o cruditorul României, Ale celor între Sfinți, părinții noștri, mari dească ne numi și Basi ne cel Grigorie de Dumnezeu, comentatorul și Ioan Gură de Aur. Ale sinților Ieranei, Atanasie, Chiril și Ioan Cel milostiv Patrianhi Alexandriei, ale sinților Nifonei și Atanasie, Patelarie. Patriarhii Constantinopolului, Ale celor întresiți părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Și Spiridon al trimit unde-i făcătorii de minuni, Bretanion, Teotim și Efrem Episcopii Tomisului, Irineu de Sirmium și Niceta de Remesiană, Iachin de la vicina, Antimivireanul și Grigorie deascănul, Mitropoliții țării românești, Barlando, Softei și Teodosii de la Brans, Mitropoliții Moldovei. Iosif cel nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului, El de la Râmeții, ei oresava Vabrancovici, Simeon, Ștefan și Andrei, Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Petru Movilă, Mitropolitul Chievului. Leont e de la Rădăun, Ioan, de la Râșca și Secu. Șpahom e de la Gledin, episcopii romanului. Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului. Și ale tuturor simților, simțiților ieranici. Ale sunturor, întâi mucenici și arhidiacon Ștefan, Ale simților, și și slăvenților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de bineînță, Dimitrie izvorătorul de mirăt, Teodor Tiron, Teodor Stratilat. Mina și Oancenov de la Suceava. Ale sinților e simțit mucenici, Aralambie și elefterie. Ale sinților mucenici, epicte și astion de la Almiris, Nikita și Sava de la Buzău, Zoti Catal, Camassi și Filim de la Nicunisel. Emilian, Dasienicandru, Nicandru, un veteranu pasicrat, Valentin și Isihie de la Drostorum, Chiril, Chindeu și Tasien de la Cernavodă, Macrobie, Gordian, Henie, Lucian și Valerian de la Tomis, Anastasia, Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat de la Sirmiu, Dona și Silvan Diaconi, Romul preotun și Venus din Cibales, Maxim Mitrian și Dada din Nozovia, Ermil Stratoni, Montanus preotun și Maxima din Sigidunum, Hermes și Lu, Sergiu și Vah, Ioan Balacul și Oprea din ale Sfinților martiri mâncoveni, Constantin și cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei și Sfenicul Nache. Ale Sfinților mărturisitori, Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasi, Tutoran din Bichigiu, Vasine din Mocot, Grigorie din Zagră, Vasine din Tenciu, ale sintelor Mucenițe, Filoteia de la Curtea de Argeș, Și Tatiana de la Craiova, Și ale tuturor Sfinților Bunilor Minuitori, Muceniți și Mucenițe. Ale Sfinților, voievozi Ștefan cel Mare al Moldovei Și neagoie Basarab al Țării Românești. Ale Sfinților, cuvioște Dumnezeu, purtătorii părinței noștri, Ioan, Casian, German și Dionisec singur, cei din Dobrogean. Grigon de caponitul de la bistrița vâncii, Nicodim cel Sfințit de la Daniel Danil Sihastru de la Volones, Ioan de la Prislop, Simeon și Amfilohie de la Pângeraz, Iosif și Chirion de la Misericanii, Rafael și Partenie de la Gapia Veche. Chiriac de la Tăslău, Visarion, Sarai Sofronie de la Alba Iuria, Antonie de la Iesenul Vâlecii, Paisie și Ioan de la Neamț, Vasine de la Poiana Mărului, Onufrie de la Vorona, la Calapodești, Gheorghe de la Cernica și Călderușani.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 și ale tuturor Sfintelor cuvioase maici. Ale Sfântului ierarh, ierarh nectarii de la Eghină, Ale cărămoaște se cinstește aici de față, Ale Sfinților și tocmai cu apostolii cinstiți, Constantin și mama sa Elena. Ale Sfântului cuvioasului Părintelui nostru, Dimitrie cel nou, ocroditorul Bucureștilor, a cănui pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeie Părinții Joachim și Ionă, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților. Rugăm-ne milostime milostive, Doamne, Auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm, Sfie, și ne minuiește pe noi. rugăm pentru prea Fericitul Părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și dobrocei, locuitor al tronului cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română. Pentru un alt prasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de predotindăni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru asta cei viitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.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 pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o și cu frică de Dumnezeu Se ostănesc și slujesc părinți și frații ai noștri. Pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, Pentru tămăduirea celor care zac în boli,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 să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru. Să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se fornește asupra noastră. Să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră. Și să ne minuiască pe noi. Binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți editorii și lucrătorii ce se o în acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Pentru ca Domnul Dumnezeu Să audă glasul rugăciunii noastre A păcătoșilor Și să ne miluiască pentru noi Doamne. Sănătatea, mântuirea, cercetările și închitarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă și a prea fericitului părinte Daniel, patriarul României, în prea simțitul părinte Calinic, arhiepiscopul. Argeșului și mușcelului. lui, prazvintici episcovi Ciprian când pina var la și var să nu fie arhimandritul Ieronim, arhimandritul Timotei, arhimandritul Paisie, arhimandritul Dionisie, arhimandritul Ciprian, arhimandritul Veniamin. Benedict Macari și Policar, prim Andrei, prim Mitrofan, Prim-singelul Justil, Lucian, Prim-singelul Ioakim, Prim-singelul Saba, Hieromonaghul Kiril, Hieromonaghul Corneliu, Hieromonaghul Adrian, Hieromonaghul Silvestru. Și românacul Crisant, arhidiaconul Traian Ivan, arhidiaconul Maxim, ierodiaconul Dionisie, ierodiaconul Serghei, diaconul Mihail, diaconul Ciprian, diaconul Iwan, diaconul Florian, diaconul Radu, diaconul Siluan, diaconul Constantin. Monahul Casian, Stavroforle, Cristofora și Gabriela, Monahile, Eliodora, Heruvima, Ericonida, Elisabeta, Iostina, Filopsteia, Minodora, Macaria și Ecaterina. Rasoforle, Adriana, Fanuria, Macaria, Varsarufia și Casiana, Mihai, Remus, Florin, Adrian, Gabriel, Răzban, Alexandru, Alexandru și Marius, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Zeul mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor care sunt pe mare departe și milostive stăpâne.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 Și în vecii, vecii lor, pace tuturor și locului tău, capetele noastre, Domnului să le plecăm. Bâne mulmilor Steve Doamne Iisus Hristoase Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate și stăpânii noastră de Dumnezeu născătoare și pulurile feciare Maria. Puterea Cinstite și de viață Făcătoarei Cruci. Cu o crotire cinstitilor cereștilor ne puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte Mergătorul și Ioan, Ale Sfinților Slăvitilor și întotăudată apostolilor, ale Sfinților, și slăviților bunepăritori mucenici, ale Sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, ale Sfinților, sfinților Ierarhi, Nectaria, Sfinților Împărați Constantin și Elena și a Sfântului Dimitrie cel Nou, a cărui pomeni o săvârșim azi, ale Sfinților și drepti Lui părinți părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților Tăi. Bine primită, fă noastră, dăruiește iertare greșelilor noastre, acopere-ne cu acoperământul aripilor tale. Depărtează de la noi, că tot vrăjmașul și potrivnicul împacă viața noastră, Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta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 Prin poți și prin rugăciune până la pentru aceasta.